В горі обабіч судді двома непромкненими бюстами з Буддійського монастиря перебували під помічній, зрідка і злегка нахиляючись для короткого пошепту. В залі настрій на декотру мить світлисто мінився з обличчя, аби відразу ж знов спонуріти глибоко, супроти оборонця, несталість погоди. Але все частіше повиднювалося добре пробудження більшості в залі при посилюванні переконливості доказів на користь підсудного. І тому оборонцеві засвідчувалась надія, що вплив публіки спроможний трохи змінити приреченість. Натомість досить було кинути оком на присяжних, щоб ясний проблиск на душі пригас. Від помітної вирішености заздалегідь за кулісами, остаточно злютованої серед особливо посвоєних – волею барона, заходами второпних ад'ютанців. Подужуючи пекучу скорботу свою, оборонець заговорив зовсім повільно. Тепер перейду до найважливішого епізоду – самообвинувачення, зафіксованого в нелегальному фільмі. Згадаймо з самого початку про окремі речі. Долі за пакетами валяється перекинута порожня пляшка з підвина, і на ній видно напис «Червоне-бургундське», а поряд – розбитий стакан. На табуреті ж стоїть відкупорена пляшка дешевого, але сильного бренді, і чарка біля неї. Очевидно, з відкупореної посудинки пито, для того і чарка вживана. І скільки разів? Мабуть, понад Число ковтків скрипачки Бо руки господаря трохи дрижать І кроки, хоч не набагато, але хитливі Якщо обвинувач відкинув свідчення скрипачки Через зажиті ковтками градуси То маєм сильніший мотив Скреслити в пам'яті, що почуємо Бо запідозрений, говорячи з собою Не як звичайно, а ніби в Маренні Вимовляє слова безпослідовності І логічного зв'язку Безладно зовсім Подібно буває хворому в снах. Наперед згадаємо з посвідчень Стаденка, давнього приятеля музикантового, що сталося в біженському таборі в Німеччині ряд років тому. Поминали дівчину Паладюка. Вона згинула під час війни. І він, в пам'ять покійної, налив червоного вина в стакан і поставив окремо, сказавши То її мученицька кров. Прошу запам'ятати дослівний вираз. Мученицька кров особи, яку він любив І страшенно гризся з почуття своєї вини Бо міг врятувати життя її і її матері Якби спротивився політвіддільському настрою Владному над ним, як тільки короткочасно заступником командира І якби не піддався на домагання бійців разом Спершу звільнити центр комунікації міста Аби оволодіти ним негайно повністю з меншими втратами вояків Отже, тут, вражаючи аж до душевної пораненості і до психічного скруту, переживання своєї моторошної для всього життя провини на втраті найдорожчої людини. То змучувало його серце роками, і от відгукнулося тепер тут, тяжко, знов після випитого. Якраз по незлагоді вже з другою жіночою особою помножився на плив жалю за втраченою. Через його незарадність, Через його провину, що її переживає, Як страшенний злочин. Ось що ми чуємо в незаконному звукозаписі Слова про червоне вино. Ця кров справжня, дійсна, як огонь сонця. Так попереду вимовлено було в таборі, Коли він сам, рухнувшись необережно, Перекинув стакан, І вино, що в уяві уявлялось кров'ю коханої, Розлилося. І це він сприйняв, як знак нещастя для душі дівчини в її посмертності, де вже сіяють не наші сонця і сузір'я світил. Він і поспішив лихоманково зібрати кров. Бачив, як дійсно зібрати рушником і сорочкою і спалити. Відчував провину супроти неї, розлитої ганебно. Так і сказав, супроти цієї крови він був страшенний злочинець. Чули в записі? Так точно через роки повторює, ця кров справжня, дійсна, як вогонь сонця. Вона також з моєї вини, крім, розуміється, вини німецьких підпалювачів на фронті. Увага! Сказано з моєї вини, повторно, відчуття своєї злочинності на війні, а потім в таборі, коли розплескав кров, уявлювану вином. Бо такий образ привиджувався і від церковного таїнства, від причастя. В нім вино і хліб